Então seja bem-vindo, cá estamos novamente, Tradição com Nutrição, um programa da responsabilidade da nutricionista Rita Moraes, sempre e semanalmente consigo, falando ou pelo menos sugerindo uma alimentação saudável, falando entre outros assuntos. Falámos anteriormente de produtos naturais, hoje vamos falar de perda de peso saudável e com algum controle e com algumas regras. É mesmo assim, Rita Moraes, obrigado mais uma vez por aqui estar connosco. Olá a todos, obrigada mais uma vez. É isso mesmo. Uh, e porque, no seguimento do que nós falamos na rubrica anterior... Um por causa da procura de, do milagre, eu venho aqui falar, não é do milagre, claro, mas é sim de recomendações que surgem nesta altura de verão, que as pessoas querem realmente resultados e querem uh, perdas de peso. Bom, no entanto, perdas de peso rápidas, já vimos que não. Não, não há, são pouco realistas e têm realmente consequências para a saúde. Então, a Direção-Geral de Saúde publicou 10 recomendações para a perda de peso de forma saudável. Eu vou apresentar-vos uh, estas recomendações. Estejam atentos. A perda de peso é um processo que tem implicações na saúde. As oscilações bruscas de peso, associadas a dietas mal-sucedidas, podem ser perigosas. Só avance se tiver a motivação e a equipa certa para dar o primeiro passo. Confira o seu grau de motivação. A perda de peso implica modificações sérias no dia-a-dia -dia e a longo prazo. Deve refletir primeiro se quer modificar a sua alimentação, a sua atividade física, se tem condições para o fazer, nas dificuldades que poderão surgir e como ultrapassá-las. Avanço com o apoio de um profissional. Faça essa discussão prévia com um profissional de saúde especializado, devidamente credenciado, por exemplo, pela ordem dos nutricionistas ou dos médicos. Perder peso com sucesso... Implica um plano individualizado e o seguimento atento e cuidadoso de um especialista durante vários meses. Envolva a sua família e amigos. O apoio familiar neste processo de perda de peso é vital, porque facilita a aquisição de hábitos de vida saudável e evita recaídas. Por exemplo, disponibilizar em casa alimentos saudáveis para todos e organizar caminhadas em família. Faça uma avaliação prévia e detalhada dos seus hábitos alimentares e de atividade física. Quanto mais se afastar da rotina diária e dos seus gostos e preferências, mais difícil será prolongar com sucesso uma dieta. Desconfie de planos alimentares monótonos ou de substâncias milagrosas. Dietas da sopa, dietas de frutas ou outras que não integram ou restringem fortemente determinados alimentos São perigosas a médio prazo, pois reduzem a disponibilidade de nutrientes essenciais ao bom funcionamento do organismo. Infelizmente, ainda não existe uma substância ou um medicamento capaz de, por si só, fazer perder peso de forma eficaz, duradoura e sem riscos para a saúde. O aumento da atividade física é decisivo. Se tiver possibilidade de ter apoio ao nível da atividade física, a possibilidade de sucesso aumenta. Por vezes a companhia de outras pessoas com os mesmos objetivos é determinante. Recomenda-se para a perda de peso, acompanhar a dieta, pelo menos 30 a 60 minutos de atividade física moderada, 5 dias por semana. Defina prazos e objetivos realistas com o profissional de saúde. Rejeite metas impossíveis. Para quem tem peso excessivo, uma perda gradual de 5 a 10% do peso inicial, o que representa meio quilo a um quilo por semana, já traz benefícios de saúde e é um objetivo realista. Ajuda a modificar o espaço que o rodeia. O ambiente alimentar que nos rodeia é, por vezes, o maior obstáculo a uma alimentação saudável. Insista para que exista água disponível no seu local de trabalho, peça pão de mistura no seu café... Se der uma festa para crianças, disponibilize fruta de forma atrativa. E por último, prepare-se e não desanime. Lembre-se que em qualquer processo de mudança de hábitos alimentares, o sucesso pode demorar. Vai ter certamente várias fases de desânimo e momentos de insucesso em que lhe vai apetecer desistir. Aprenda a lidar com esses momentos. No final deste processo, pretende-se que tenha menos peso, mas acima de tudo que tenha mais saúde e aprenda a gostar do seu corpo. Para verificar se o nutricionista ou o dietista que o está a acompanhar está habilitado para tal, por favor, consulte o Registo Nacional existente no site da Ordem dos Nutricionistas. Para que não haja enganos dos profissionais de quem ensina o quê, não é? Exatamente. Falámos e noutras rúbricas temos falado precisamente da perda de peso daquilo que nós no verão ou nesta altura queremos que fazer e que devíamos ter pensado já quando era inverno acaba por mesmo aqui e falou aqui no caso de, de, das pessoas que fazem caminhadas e, e tudo isso, tudo isso tem que ser controlado não é andar só por andar isso não tem, tem alguma tem que ter algum método, porque senão não não funciona e, e pode estragar até outras coisas e, e dar cabo da saúde fazer, pensando que anda a fazer bem, fazendo mal tudo isso tem que ser indicado não pode ser, quem de facto quer fazer uma perda de peso controlada e saudável tem que saber muito bem aquilo que faz É, tem que ser muito bem acompanhado pelos profissionais eh, certos, pelo médico, pela nutricionista ou dietista, por um, um técnico, por exemplo, de educação física. Uh, eu acho que lá está, esse processo é muito complexo, a saúde... Não basta muito... só fazer educação física, ou fazer a preparação Não. física, ou, ou, enfim, fazer ginástica, fazer step, fazer caminhadas, porque isso depois envolve na alimentação que se segue a a algum cuidado. E a adaptação. Sim, porque muita gente faz isso e depois traga tudo aliás, também já falamos disso aqui, assim por alto, estraga tudo depois, no, no depois desse exercício físico. Veja, e depois ainda há outro pormenor, que hum. nós não nos podemos esquecer do que é que a pessoa faz, dos seus horários, a alimentação tem que ser adaptada aos horários, e depois, vamos imaginar, uh, é um empresário, tem uns horários, uh, pronto, muito rígidos, Departados. mas precisa fazer exercício físico. Assim, nós, nós temos que adaptar a alimentação, às suas retinas, tem que ser adaptada à alimentação, aquele exercício físico, o exercício físico tem que ser adaptado àquele indivíduo, mas depois eu não posso esquecer, como profissional de saúde, de observar, por exemplo, as análises bioquímicas daquele senhor... Sim, Eu tenho que avaliar o estado geral dele, tenho que saber que medicação é que ele faz, tenho que saber o estado de saúde dele e, se possível, até ter uma conversa com o médico dele, fazer um acompanhamento em equipa. Portanto, nós, nós muitas vezes achamos que podemos fazer tudo e vamos nos lembrar e vamos fazer uma caminhada e até começamos o sol fazemos já uma hora e meia seguida. E depois acabamos por ter outros problemas. outros problemas. Isto não pode ser bem assim. Tem que ser acompanhado e tem que ser um processo contínuo. Portanto, agora, ok, as caminhadas são ótimas, fazem muito bem, mas é o que eu, eu já faço esta questão nas minhas consultas. E quando o verão acabar? E se este verão for muito chuvoso? Não vamos fazer caminhadas? O que é que nós vamos fazer? Temos que pensar em estratégias. Vamos parar? O processo. Que esse é o tal problema que depois eh, grande parte das pessoas nesta altura quer tirar. Aquilo que se devia fazer de inverno, enfim, com alguma regularidade, sabendo que o inverno é um bocado mais propício a que haja um sedentarismo maior, eh, mas deve haver cuidado para que depois as pessoas do momento para outro deixem de fazer nada para fazer tudo. Pois, e isso é impossível, não pode ser. É claro que toda a gente sonha em estar sentadinho no sofá, comer tudo e mais alguma coisa e ter a saúde maravilhosa e chegar ao verão as senhoras sem celulite, com tudo no sítio e poder investir um biquíni que vem na revista Invejável. Pronto, isto não acontece. É o que eu digo, milagres não há, não. estalar o dedo, os dedos e obter resultados muito não, menos. Não uh, os profissionais de saúde não são realmente os responsáveis por milagres, nem por estas soluções. Um, tudo depende da motivação da pessoa, do trabalho que a pessoa tem fora daquele gabinete, seja médico, seja do que for, hum, é muito do, do, do, do trabalho dessa pessoa, da alimentação, faz. do estilo de vida, do exercício que faz, da, da sua saúde, por exemplo, de umas análises regulares que deve fazer. Não é só, quer dizer, fazer vamos isto, de férias daqui por duas semanas e, e, queremos, agora fazer tudo. e queremos agora fazer tudo. Pois é, isso não. Realmente não. é um processo contínuo, inclusive a Direção-Geral de Saúde diz mesmo que é, é, dura alguns meses e isto é uma aprendizagem que a pessoa deve levar consigo, Sim. aprender, é, reeducar alguns hábitos alimentares e uma pergunta que eu faço muitas vezes... Há quantos anos é que come, Sr. Albino? Há muitos. Há, muitos. há muitos. Pois é, então mudar hábitos não é assim tão fácil, pois, pois, não, não. pois não. Mas alguns que têm que ser mudados é. e nunca é tarde. E não podem ser mudados também todos, porque também nós estamos habituados e todo o nosso organismo é um tipo de, de, de... Por isso é que é um processo lento, gradual, objetiva após objetiva. As a suar algo só não. porque é pela não. ocasião. É. Não, e, e sozinho como aqui está, muitas vezes é impossível, é porque nós precisamos de outros pilares, de outras bases, de outras estruturas, e claro, ainda assim, muitas vezes não é fácil. Para uns é mais fácil, para, para outros outro. não é tão fácil, para outros, dependendo do seu estado, digamos assim, psicológico, pode até ser impossível, porque Sim. o acompanhamento tem que ser multidisciplinar, portanto depende muito de pessoa para pessoa perda de peso saudável é aquilo que nós hoje estávamos a discutir com a nutricionista Rita Moraes, é um processo lento, é um processo que deve fazer ao longo dos tempos e não de momento para o outro de inverno para verão, que é aquilo que todos nós gostaríamos de fazer de um momento para outro. E, portanto, tudo isto não eh, deve ser feito sem o cuidado de alguém que perceba eh, na, nas diferentes áreas, que é na parte médica, que é na parte da educação física e do esforço físico. Tudo isso deve ser muito controlado, porque não é só fazer o tal exercício, depois as compensações é que têm a ser muito bem feitas, e senão estraga -se tudo o que até isso fez. Perda de peso saudável, sim, mas com cuidado foi o tema de hoje, Rita, vamos... Ficar por aqui, vamos voltar no próximo, na próxima semana, com mais um assunto que vai ser engraçado sobre sãs, como refeição equilibrada, que é capaz de ser engraçado e que hoje muita gente se durante o dia vive à base da tal Sandes só e depois só à noite é como outro tipo de alimentação. Enfim, vamos falar nisso na próxima edição. Muito obrigado, uma boa semana. Obrigada, até a próxima.